та правлячи аббатським візком, життєлюбний квестер лаяв себе за невправність і потилицею почував погляд відця ця ігумена. Ох і погляд! Сидиш, як на пекельному приску, та все чекаєш, коли ж Ксьон з З'ян скаже, «Ну що, брате мій, во Христі?» «Пикаєтеся, будемо чого так, і заснімо в гріху!» Власне, таких слів Квестер, від отця, його гумена ніколи не чув, але погляд, погляд, аж потили холод. Коні йшли прудко, нітрохи трохи не приймаючись печалями нещасного Ігнатія, Попереду був ваніли спини того самого шаленого шляхтича, чию вагітну дружину викрила з грає якогось мардули. Та черня жінки, що називалася ворота Реві, і гуменовою сестрою. У сідлі ново з'явлена сестра сиділа міцно, не по-жіночому, і пан Михайл Ігнатій нарешті пригадав ім'я Шляхтича, час від часу схвально на неї позирав, підкручуючи звисного вуса. А між віском і вершниками бадьоро біг здоровений одновух і пес, якого квестер Ігнатій перед від'їздом спробував був погладити і зрозумів, що це не собака, а чорту в шкурі. Найостаннішим, відставши його від візка та понуривши голову, їхав поранений гайдок пана Михала. Коліно його спухло, ходити пішки він міг тільки шкутильгаючи, але впертий гайдок був неймовірно. Повернутися у виснич, він не відріс, відмовився. І по очах пораненого ясно читалося, що поповзе він за хазяїном своїм хоч у шафляри, хоч на край світу, аби життям чи смертю спокутувати провину. І ще й того мало, при нагоді зубами перегристи горлянку проклятому розбійникові Мардулі. До полудня Минули пам'ятне Марті жаб'яче джерело та виїхали на дорогу, що веде до Нижніх Татарів. Візок Абата був ледь не перекинутий. Назустріч, здійнявши хмару курєви, котився віз, запряжений гнідою кобилкою, що збожволило від крику і підхльостувань свого хазяїна. Марта і Михайло смикнули по води та бризнули в розтіч. Квестер Ігнатій ледь устиг прийняти до краю дороги, розминувшись із возом на якусь п'ять. Кобила різко звернула вбік і віз міцно засів правими колесами в пухкому піску узбіччя. «З божеволів!» – кінь воєводи Райцежа вже гарцював біля перехнябленого воза, а сам пан Михал, багравіючи лицем, ладен був розірвати несамовитого возія. Смерті шукаєш, суча кістко! відповідай, лобитель, бубонів дідок, який випав із воза, він безперестану кланявся та сплескав пергаментними долонями. Матко Бога, врятуй мене грішного! В обитель поспішав, ясновельможний пане, до святих отців-бенедиктинців, бо спалять вже, як стій спалять, за вітром пустять. Невже я не розумію, я все розумію, але ж вони не слухають. Бугаєцький вид, розпаченим залізом, катувати хоче. А хто ж таку муку стерпить? Ох, матку боска, врятуй та помилуй.